Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallahu Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu amma ba'd Fina aslaq al-hadith kitabul Allah, wuxair al Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wushar al-amur muhdathatuh. Fina kula muhdathin bid'ah, wakula bid'atin zallalah, wakula zallalatin fil naf. Huma ama bagat yu al-akhud fil Muslimin rahimani warahimakum Allah taala. Jami'an. Alhamdulillah dengan izin Allah subhanahu wa taala semata pada. Malam yang berbahagia ini kita melanjutkan InsyaAllah ta'ala majlis ta'lim kita Masih dalam Pembahasan Tauhid Asma' wa sifat yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam nama-namanya dan Sifat-sifatnya Pada pertemuan Sebelumnya kita telah Menjelaskan Perbedaan antara nama Dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Menukilkan Keterangan dari Lajnah Daimah Perkumpulan Dewan Pembesar Para Ulama di Saudi Arabia yang beribu kota di Riyadh yaitu lembaga Lajnah Daimah Lil Buhuts wal Iftah. Naam ketika mereka ditanya tentang al farqu bainal ismi was sifat. Apa perbedaan antara nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Maka ada tiga hal Untuk mengetahui Perbedaan Antara nama Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Yang pertama, sebagaimana yang telah Kita sebutkan bahwa nama nama Allah subhanahu wa ta'ala Yushtaqu minha Sifatuh Seluruh nama nama Allah subhanahu wa ta'ala Terpecah Darinya sifat yakni seluruh nama Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengandung sifat dan belum tentu dan tidak sebaliknya sifat Allah ta'ala tidak mengandung atau tidak dinamai kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini perbedaan yang pertama sehingga seluruh nama-nama Allah seperti ar-Rahman, ar-Rahim Al-Qadir wal-Azim Mengandung sifatnya masing-masing Al-Rahim adalah Rahmah Al-Qadir Atau Qadir adalah Al-Qudrah Al-Azim adalah Al-Azomah Dan seterusnya dari Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Pasti mengandung sifat Atau terpecah darinya Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan Sifat-sifat Allah Tidak terpecah darinya nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dari sebagian sifat-sifat Allah Seperti Sifat al-iradah Berkehendak Maka kita tidak menamakan kepada Allah Al-murid Yang maha Murid Atau berkehendak Demikian pula Sifat Allah ta'ala Al-Maji' yang datang Kita tidak namakan kepada Allah Al-Jai' yang maha datang Naam. Dan selainnya dari sifat-sifat Allah Ta'ala Yang tidak terpecah darinya Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga dari perbedaan yang pertama ini Kita bisa menyimpulkan bahawa Pembahasan sifat Allah Ta'ala itu lebih luas Daripada Pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Setiap nama Allah Pasti mengandung sifat Tapi belum tentu sebaliknya Sekali lagi Menunjukkan bahawa Sifat-sifat Allah ta'ala Pembahasannya dia lebih luas Daripada Nama terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Naam seperti yang kita sebutkan tadi Sifat al-maji misalnya Sifat datang Kemudian sifat istiwa Ya Meninggi Di atas arusnya Itu tidak mengandung nama Dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pula Sifat yang lainnya Al-iradah Atau sifat al makar yang Yang maha membalas yang memiliki makar yang membalas, ya makar orang-orang yang melakukan makar. Namm, wayam kurun, wayam kurullah, wallahu khairul makirin. Ya, mereka membuat makar terhadap Allah dan Allah sebaik-baik yang membalas makar. Maka al makar adalah sifat Allah Taala. Akan tetapi tidak dinamakan kepada Allah al makir yang maha makar. Naam. Ini perbedaan yang pertama barakallahu fikum bahwa pembahasan tentang sifat-sifat itu lebih luas daripada tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa nama Allah taala la yastaqqu min af'alillah. Nama Allah taala tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala fala nashtakku min kauni yuhibbu wa yakrah wa yaghdhab ismul muhibb wal maka kita tidak pecah dari perbuatan Allah mencintai perbuatan Allah membenci perbuatan Allah taala murka ya kita tidak memecah dari itu nama Allah subhanahu wa taala sehingga kita mengatakan al muhibbu wal karih والغadib, yang maha benci Yang maha murka Tidak ya, Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki af'al Perbuatan-perbuatan Yang disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya, Seperti Perbuatan Allah Murka atau membenci Itu adalah Perbuatan dan maka kita sifatkan kepada Allah Ta'ala Sifat Al-Mahabbah Demikian pula sifat Al-Karh Ya Dan sifat Al-Gadab Tetapi kita tidak namakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Jadi Kesimpulannya bahawa Dari perbuatan-perbuatan Allah Dipecah darinya Sifat-sifat Allah tetapi tidak dipecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kesimpulannya yang kedua ini, bahwasannya pembahasan tentang af'al af perbuatan -perbuatan Allah, perbuatan-perbuatan Allah ta'ala, itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan tentang sifat Allah, lebih luas daripada, pembahasan tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jadi barakallafikum ada nama-nama Allah ada sifat-sifat Allah demikian pula perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala nah, dan sudah kita jelaskan bahawa perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua ada sifat yang terkait dengan zat Allah dan ada sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga disebut dengan sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Ya. Ada sifat dzatiyah yaitu sifat yang terkait dengan zat Allah taala yang terus-menerus disifatkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah taala. Jika Allah menghendaki Allah berbuat, Allah melakukan. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, Allah tidak berbuat. Ya, itu namanya sifat fi'liyah. Naam. Sifat zatia Seperti apa yang kita contohkan ya Misalnya sifat Al-khaya, sifat hidup Kehidupan Sifat al-ilm Allah memiliki sifat ilmu Ya Allah memiliki sifat kehidupan Barakallahu fikum Maka ini Sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terkait Dengan kehendak Allah. Ya, kita tidak mengatakan kalau Allah menghendaki Allah berilmu, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak berilmu. Ya, kita tidak mengatakan demikian karena itu sifat Allah yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Namun sifat fi'liyah ya, dia adalah sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki Allah berbuat, Allah melakukannya. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukan. Ya, misalnya sifat mencipta, al-khalq. Ya. Atau sifat memberi, al-iṭā', al-aṭā' wal-iṭā'. Ya. Maka keduanya sifat Allah taala. Tetapi sifat yang terkait dengan perbuatan Allah, sifat fi'liyah namanya. Jika Allah menghendaki, Allah memberi. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak memberi. Barakahlavikum. Maka ini yang dimaksud dengan sifat zatia dan juga sifat fielia. Naam ya termasuk ya uh, sifat istiwa. Ya, beristiwa alal arsy. Ya, meninggi di atas arsy Itu juga sifat yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu Yang kita telah menyebutkan tujuh tempat di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala mensifati diri dengan sifat istiwa Ya, rahman alal arsy istawa. Ya, Allah Ta'ala yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy-Nya, yakni meninggi di atas arusnya singgah sananya. Naam. demikian para kalafikum perbedaan yang kedua ya antara nama Allah dan sifatnya, ya bahwa dari nama Allah terpecah darinya sifat, tetapi belum tentu sifat itu terpecah darinya nama-nama Allah. Yang kedua bahwa dari Perbuatan-perbuatan Allah terpecah darinya sifat-sifat Allah. Namun, tidak terpecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, <coughs> diantara perbedaan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, Bahwa berkumpul, ya. Di dalam nama dan sifat Allah Tashtariku fil istiadati biha wal half Ya boleh Kita beristiadah Berlindung kepada Allah Melalui nama dan Sifat-sifatnya Dan boleh kita bersumpah Dengan nama dan Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Seperti misalnya Kita berlindung dengan nama Allah A'udhu billahi minasyaitonirrajim Allah lafzul jalalah adalah nama Allah. Ya, kita berlindung dengan nama Allah. Ya, lafzul jalalah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Juga kita bisa berlindung dengan memakai sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi mengajarkan kita. Ya, dengan doa auzubikalimatillahittama wa minkullisyaithanirrajim auzubikalimatillahittamati min syarri ma khalaq Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah ya kalimat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala al-kalimat adalah sifat Allah Subhanahu wa taala ya maka kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sifat barakallahu fikum. Ya, kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan makhluk kita berlindung. Juga dalam hadis yang lain, auzu bi'izzatika bismillah auzu bi'izzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu doa yang kita baca ketika ya seseorang yang sakit pada bagian anggota badannya atau tubuhnya lalu kita meletakkan tangan kita dengan membaca ya, doa tersebut sebanyak tujuh kali. Ya, bismillah auzu biizzatika wa qudratika min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, kita letakkan tangan kanan kita di tempat yang sakit lalu kita membaca doa tersebut sebanyak tujuh kali. Bismillah dengan nama Allah aku berlindung dengan sifat Izzah sifat kemuliaanMu ya Allah, wa kudrotika dan sifat kekuasaanMu. Ya, minsharima aji dua uhadir dari kejelekan apa yang aku dapatkan dan dari kejelekan yang aku khawatirkan. 6. Nah. Demikian para califikum. Ya, dalam hal beristiada maka kita boleh memakai nama Allah dan juga sifat Allah subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hal sumpah Al-Halaf Ya Dalam hal sumpah boleh kita Bersumpah Wabilahi Wata Allah Ya Dengan nama Allah Boleh juga kita bersumpah dengan sifat Allah Wabi izzatika Demi kemuliaanmu ya Allah Ya Al-Izza adalah Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Dari nama Allah al-Aziz Ya Al-Aziz itu nama Allah mengandung sifat Al-Izzah yaitu kemuliaan. Nama Allah Al-Aziz yang maha mulia mengandung sifat Al-Izzah, kemuliaan. Maka boleh kita bersumpah dengan nama Allah Al-Aziz bil-Aziz bil-Azizi demi Allah yang maha mulia. Wa 'izzatiki demi Allah yang memiliki sifat Al-Izzah ya demi Allah yang memiliki sifat al-izzah. Naam. Jadi dalam hal isti'adzah dan dalam hal sumpah itu boleh memakai nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya Bahawa <coughs> terkait dalam hal ta'abbud memakai nama nama Allah ya memakai nama dengan nama-nama Allah yang harus diawali dengan Abdul Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz Ya, maka dalam hal At-Ta'bud, penghambaan seperti itu Wajib memakai nama Allah ya, Tidak boleh kita memakai sifat Allah Kita mengatakan Abdul Izza tidak boleh Abdul Rahman tidak boleh tetapi yang benar Abdul Aziz Dan Abdul Rahim atau Abdul Rahman Abdul Karim Tidak boleh kita memakai nama Abdul Karam Ya <coughs> Naam Demikian Barakalafikum Dalam hal memakai nama yang diawali dengan Abdu Tidak boleh Memakai sifat Allah Tetapi ya Kita memakai nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Naam, makanya di dalam dalil-dalil hadis ya atau bahkan di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada penamaan abdu dengan memakai sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada adalah dengan nama Allah taala. Naam. <coughs> Demikian pula di dalam <coughs> berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa kita menggunakan kata ya itu harus dengan nama Allah Ta'ala Ya Rahim Ya Rahamna, Ya Karim Akrimna, Ya Latif Ultuf Bina dan seterusnya Tidak boleh kita memakan Ya Rahmah, Ya Karom, Ya Izzah Tidak boleh kita memakai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, Dalam berdoa Tetapi kita menggunakan Nama-nama Allah Ta'ala Maka demikian di dalam Al-Quran, juga dalam hadith-hadith Nabi kita SAW dalam hal memakai nama abdu yang diawali dengan abdu dan dalam hal doa meminta kepada Allah maka itu wajib menggunakan nama Allah dan bukan dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini dari diantara perbedaan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala antara nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> kemudian Ayuh al ikhwat fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah kita melanjutkan dengan membacakan barakallahu fikum dari sebagian keterangan para ulama terkait dengan kaidah-kaidah uh, ya terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Sudah berulang-ulang pula saya Sampaikan bahwasannya kaidah yang paling pertama yang wajib Untuk kita fahami Dalam beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah Yaitu kita beriman bahwa seluruh Nama-nama Allah itu baik Tidak ada yang jelek Ya baik dari seluruh sisi Mencapai puncak kebaikan Demikian pula sifat-sifat Allah itu tinggi, mulia Dan tidak ada yang rendah yang mencapai puncak ketinggian, ya. Dan Allah Taala telah menyebutkan di dalam Al Quran, Walilahil Asmaul Husna, Fadahu Bihah. Ya, Allah Taala memiliki nama-nama yang baik. Jadi semua nama-nama Allah itu baik. Ya, Walilahil Matalulala. Dan Allah memiliki permisalan-permisalan yang tinggi. Yani maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang tinggi. Jadi tidak ada nama Allah yang jelek. Dan tidak ada sifat Allah yang rendah. Semua nama Allah baik dan seluruh sifat-sifat Allah itu tinggi dan ya tidak ada yang jelek dan yang rendah. Barakalawfiqum. Ini kaidah yang pertama. Yang kedua kaidah yang kedua kita wajib menetapkan nama dan sifat Allah Taala sebagaimana yang Allah tetapkan. Ya nama dan sifat itu pada dirinya di dalam Al-Quran dan juga apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya, tanpa menghindari empat penyakit kronis yang berbahaya, sebagaimana yang telah kita sebutkan, yaitu tidak boleh tahrif. Ya, tahrif itu memalingkan maknanya. Kalau disebutkan misalnya Allah memiliki sifat wajah, ya. Allah memiliki sifat wajah di dalam Al-Quran, dalam hadis Allah memiliki wajah dan ini berarti sifat yang terkait dengan zat Allah, tidak terkait dengan apa perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka wajib kita menetapkan bahawa Allah memiliki wajah, tidak boleh kita palingkan tahrif maknanya kepada makna kemuliaan, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh ya, kaum Muslimun yang belum memahami. Ya, tentang tauhid asma wa sifat ini. Naam. Atau salah dalam memahaminya. Ya, maka tidak boleh kita mentahrif, memalingkan makna wajah kepada kemuliaan atau makna tangan, ya Allah menyebutkan bahwa Dia memiliki tangan. Ya, membantah Yahudi dalam Al-Qur'an ketika mereka mengatakan yadullah maglulah. tangan Allah terbelenggu itu ucapan Yahudi. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bal yadahu mabsuutan yunfiqu kaifa yasha bahkan kedua tangan Allah terbentang ya memberi infak kepada siapa yang Allah kehendaki maka tangan adalah sifat Allah yang terkait dengan zat Allah taala sifat dzatiyah wajib ditetapkan sesuai apa adanya tidak boleh dipalingkan maknanya kepada makna kekuasaan ya berarti kalau kekuasaan tidak cocok dengan Al-Qur'an bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang kan tidak tidak cocok ya sangat jauh melenceng dari makna bahasa Arab dan makna bahasa seluruh bahasa ya apalagi dalam bahasa Arab Naam ketika Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu lalu dibantah berarti kalau diterjemahkan tangan kekuasaan kekuasaan Allah terbelenggu dibantah oleh Allah bahkan kedua kekuasaan Allah terbentang Allah memberi infak pada siapa yang Allah kehendaki sama sekali tidak kena ya enggak mengena dalam bahasa apapun Maka Kita tetapkan sifat tangan Sesuai dengan kemuliaan Allah Ta'ala, kebesaran dan Kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keagungannya Maka Allah memiliki wajah dan memiliki tangan Ya Tidak boleh kita Memalingkan maknanya kepada makna yang lain <tuh> Begitu pula istiwa Ya Meninggi Menetap di atas arusnya, sebagian mereka mem memalingkan mananya ista'ula. Ya, istawa menjadi ista'ula. Ista'ula berkuasa. Ya Allah Taala berkuasa di atas arusnya. Itu pemalingan makna. Ya beda. Berkuasa merupakan sifat Allah yang lain. Ya istiwa sifat yang lainnya pula. Naam. Ini perlu kita meluruskan ya dan membantah orang-orang yang membuat kebatilan di dalam permasalahan sifat istiwa. Dan ini banyak ya ter tertulis dalam kitab-kitab ya para eh uh, ahlul bidah dan yang lainnya mereka mengartikan istiwa itu dengan istaula. Ya, kenapa? Karena kata mereka, kalau kita menetapkan Allah itu meninggi di atas arus, berarti kita menempatkan Allah pada tempat tertentu. Ya, nah di sini letaknya sehingga mereka mentahrif istiwa itu kepada mana ista'ula untuk menghilangkan kesan bahwa. Allah itu menempati tempat tertentu. Kalau menempati tempat tertentu berarti kebesaran Allah terbatas. Nah, bahwa itu akal ya, manusia. Tapi akal ini sangat ya lemah, barakahlavikum, dan sangat kecil akal manusia ini. Ya, itu sangat mudah untuk dibantah. Ya, seperti yang apa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa ya makhluk yang terbesar itu Arsh Allah Taala. Ya, dari seluruh ciptaan Allah makhluk yang paling besar adalah arsy. Ya. Kemudian kursi Allah. Sementara kursi Allah perbandingannya arsy dengan kursi dalam hadis itu seperti apa? lempengan besi ya kecil seperti ini kita buang di padang pasir di padang tandus. Ya. Lempengan besi yang kecil itu adalah kursi dan padang tandus yang luas itu adalah ars. Itu perbandingannya antara kursi dan ars. Sementara Allah mengatakan dalam sur, dalam ayat kursi ya wasi akursi samawati wal ars. Kursi Allah itu meliputi luasnya besarnya meliputi seluruh langit dan bumi. Ya langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Kursi Allah lebih besar dan lebih luas dari semua itu. Itu dalam ayat ya. Nah Manusia Yang kecil ini Ya Untuk luasnya bumi Yang mereka pijak ini Mereka tidak mampu mengukur ya Untuk bumi yang sangat kecil ini Yang para ilmuwan mengatakan Dari Kalau mau dibandingkan ya Dengan uh, galaksi Di alam ini Bumi itu Tidak lebih besar dari debu Ya untuk bumi barakallahu barakahlovikum tidak lebih besar daripada debu yang ada di hadapan kita. Ya, terus bagaimana mau memikirkan tentang zat Allah, ya, mau membatasi bahwa ketika Allah menempati tempat tertentu yaitu di atas arusnya, ya berarti kebesaran Allah terbatas. Tidak mampu akal ini untuk mengolah, ya, maka kita wajib beriman dengannya. Kita menetapkan sesuai apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mampu ya memikirkan tentang bagaimana zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui dirinya sendiri. Tetapi kita wajib beriman dengan apa yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Karena itu firman Allah ta'ala. Allah beritakan tentang dirinya, bahwa dia punya nama, dia punya sifat, dan seterusnya. Kita beriman dengannya dan tidak boleh kita memalingkan maknanya kepada makna yang lain. Nah, yang kedua penyakit yang berbahaya ta'til. Tidak boleh menghapus nama-nama Allah. Dan ini ada kelompok yang bahkan para ulama mengatakan mereka bukan lagi muslim. yaitu kelompok muattilah, Ya, dan kelompok mu'atazila. Golongan muattilah dan mu'atazila ini. yaitu dari kalangan jahmiyah. ya. Pimpinan adalah Jaham bin Shofwan, ya. Dia mengambil dari Jaad bin Dirham. Jadi ada di masanya uh, Imam Hasan al Basri tabi'in rahimahullah yang muncul kelompok ini, ya. Namp. Lalu mereka, mereka menghapus nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, ya. Sehingga <tuh> Al Imam Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan pada mereka ini naam bahwa mereka ya lebih jelek daripada yahudi dan nasara bahkan lebih jelek dari penyembah berhala. Kalau penyembah berhala seperti majusi misalnya ya masih punya Tuhan ya. Tuhannya selain dari Allah taala. Naam Yaitu ada Tuhan gelap, ada Tuhan terang, yaitu Majusi. Nah, begitu pula penyembah berhala. Ya, kalau muatil ini tidak ada Tuhannya, ya, ateis. Kalau di zaman kita kita bilang ateis orang yang tidak bertuhan, tidak percaya adanya Tuhan. Kenapa? Karena dia menghapus nama dan sifat-sifat Allah. Ya, maka berarti mereka tidak beriman dengan adanya Tuhan. Ya, kalau kita beriman dengan Allah, bahawa Allah itu punya zat, pasti zat yang memiliki zat pasti ada sifatnya, pasti ada nama dan sifatnya. Barakahul Fikum. Maka ketika kita menghapus nama dan sifat berarti kita tidak beriman adanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, sehingga Syekhul Islam mengatakan mereka ini ya'buduna adaman. Jahmiyah ini ya menghapus apa beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Ya. Barakallahu fikum. Adapun penyembah berhala menyembah berhala-berhalanya. Ya. Naam, ada tuhan laut, ada tuhan gunung, ada tuhan ya, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya. Yang dinamakan dengan Dewa-dewa uh, fikum Maka Semua itu adalah syirkun billah Syirikan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala nah, Ini penyakit yang kedua Tidak boleh menghapus dan nama-nama uh, Allah Dan sifat-sifat Allah ta'ala Yang ketiga Tidak boleh membayangkan bentuknya Ya takhif Kalau ditetapkan sifat wajah Allah Punya tangan, Allah punya tangan Allah punya telapak kaki itu semua ada hadis dalam hadis yang sahih ya dan uh, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kedua telapak kaki Allah ya, itu apa uh, ars adalah tempat ya kedua telapak kaki Allah subhanahu wa taala. Nah uh, kursi afwan ya kursi itu adalah tempat Kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu di dalam hadis. Sekali lagi, kita beriman dengannya. Karena itu hadis yang sahih. Ya. Kita beriman bahawa Allah punya wajah, punya tangan, punya al-qadam. Telapak kaki. Namun, tidak boleh kita bayangkan bentuk wajah Allah, bentuk tangannya, bentuk telapak kakinya. Tidak boleh. Ya. Kita tidak mampu akan hal tersebut. Ya. Makanya dalam hadis, ketika datang syaitan, ketika kita me, me, apa, membayangkan ciptaan-ciptaan Allah, ya Allah menciptakan semua. Datang syaitan. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan Bacalah lah "Audo Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu obatnya. Ya, obatnya kalau membayangkan muncul keadaan syaitan, mau membayangkan tentang bentuk dari sifat-sifat Allah ucapkan itu solusinya, obatnya ya maka barakallofikum ya ini pembahasan yang jarang ya, dari para duat kecuali yang membahasnya adalah al-sunnat wal-jamaah yang berada di atas jalan yang benar dari Siratul Mustaqim, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak ragu untuk beriman dengan ini. Nam, karena ini termasuk jenis Tohid, yaitu Ma'rifatullah. Ya, bagaimana kita mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Kita bisa mengenal Allah melalui nama dan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan dalam Hadis-Hadis Rasulnya Shallallahu. Alaihu alaihuasallam. Yang keempat penyakit yang wajib dijauhi adalah tamfil. Ya, tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam Al Quran dalam surah Shuroh, ya, laisa kamil shayun wah wasami al basir. Tidak ada yang serupa, mirip, yang serupa sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada. Maka di sini dalil tidak boleh menyerupakan Allah. Dengan makhluknya Dan Allah maha mendengar dan maha melihat nah, Mendengar dan melihat Di sini Allah menetapkan Nama Terhadap dirinya Nama as-sami' yang maha melihat Kemudian nama yang kedua al-basir Yang apa yang maha mendengar Yang kedua al-basir yang maha melihat Dan kita sudah katakan Setiap nama pasti terpecah darinya sifat Yaitu di sini Mengandung sifat as-sam'u wal-basor bahawa Allah punya penglihatan, Allah punya pendengaran, ya, itu sifat Allah mendengar dan melihat, punya pendengaran, punya penglihatan. Lawannya apa? Tuli dan bisu, uh, tuli dan buta, ya. Ini kaida yang berikutnya dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah apa yang Allah tetapkan wajib kita menetapkan dan menghilangkan lawannya ya ketika Allah menetapkan pada dirinya sifat kehidupan kita wajib meniadakan lawannya yaitu mati ya ketika Allah menetapkan pada dirinya sifat mendengar maka lawannya adalah tuli ya ketika Allah taala melihat maka lawannya adalah Buta, semua ini sifat kejelekan Jadi kita tetapkan Dan kita hilangkan Menghilangkan lawannya ya, Mengingkari lawannya Ini koida yang ketiga Yang wajib Kita beriman Di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala <tuh> Nam. Di sini sangat banyak dari sifat-sifat atau kaidah-kaidah di dalam beriman dengan nama-nama sifat-sifat Allah. Nam. E, karena sudah azan, saya tambahkan satu. Nam. Saya tambahkan lagi satu kaidah kemudian kita akhiri majelis kita insyaallah taala. <tuh> Nam. Jadi kaidah yang keempat ya bahwa menetapkan nama dan sifat-sifat Allah itu adalah taukifiyah, ya harus bersumber dari Al-Quran dan Hadits Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, ya misalnya sifat al-jihah, ya sifat arah, ini tidak boleh kita tetapkan pada Allah. Ya. Al-jiha itu artinya arah. Yang sahih yang ada di dalam Al-Qur'an adalah sifat al-ulu, sifat meninggi. Ya. Sifat meninggi itu sifat Allah, al-ulu. Ya. Aliyul Qadir, nama Allah al-Ali yang Maha Tinggi menanggung sifat al-ulu. Itu yang kita tetapkan. Adapun sifat jiha tidak ada dalam Al-Qur'an, tidak ada dalam hadis, maka kita tidak tetapkan kepada Allah. Kalaupun yang dimaksud arah itu adalah arah tinggi ya, maka tidak kita tetapkan sifat itu. Kenapa? Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an, tidak ada di dalam hadis. Maka menetapkan nama dan sifat Allah itu sifatnya tauqifiyah. Harus bersumber dari apa? Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala 'alamu bisawab kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan kita cukupkan dengan kepara majelis wallahi taufik subhanahu wa taala umbi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh